коли вдихнув свіжого холодного повітря, почув віддалений мелодійний звук. «Що це?» Звук то наче наближався, то даленів. Я ступив крок, другий, збагнув, що це. То десь там, в центрі міста, бамкали церковні дзвони. Отже, сьогодні неділя. Мене протримали у таємничому будинку лише ніч – Оглянувшись, я побачив, що нічого незвичайного цей будинок не мав. Чималий, на п'ять чи шість кімнат, а проте старий і обдертий, оточений таким же старим садом. Стояв він на краю міста з боку від вулиці, схожої на сільську. Ось чому, напевне, минулого разу я не почув жодного звуку. Я вийшов на вулицю і зупинився. Щось, як не раз бувало, останнім часом, я забув ага, забув запитати, як її звати. Я схожий на рибу, викинуту на берег. Риба лежить і дивується, чому вона не вмирає. А можливо, вона відчуває наближення моря. Зненацька думаю я і підводжуся. Прислухаюся до звуків за стіною. Годину, а може дві тому, я з острахом наближався до своєї оселі. Як мене зустріне і що скаже Валерія? Мене зустріла Глорія. Глорія, котра стояла на воротах, але не в червоних чоботях, як у відомій касті, а в якихось бридких, старих, забризканих капцях. Побачивши її, я спершу зупинився, подумалася, що було б добре, якби вона стояла так з учорашнього вечора. Чекала мене або охороняла від Валерії. Я вже рушив, коли рушила на зустріч і Глорія. Опинившись переді мною, вона, не промовивши слова, нагородила мене замашним ляпасом. «Ого!» – сказав я, – отямившись від іскор, що так і сипалися в очі. «Ого, моя пані! Але за що?» «За те, що я вас чекала», відповіла Глорія. З будинку навпроти нас озирала цікава мордочка сусідки. «Ви скомпрометовані», сказав я. «І зараз я вас іще більше скомпрометую». Я підхопив її на руки, і поніс. На якусь мить мені здалося, що вона задихнулася. Яка ж вона негарна, майнула в мене думка, доки ніс її. Та вже на подвір'ї Глорія несподівано ослабла, обм'якла, на очах перетворилася на велику безформну ляльку. Е, -е моя пані, хіба так грають? Я спробував ляснути її по щоці, трохи вивільнивши руку, тоді добряче струсонув цю дику гуску. Вона не поворухнулась. Тут я збагнув, що вона, певно, таки непритомна. Ноша моя важчала що секунди. Я дотарагунив її до дверей, якось спромігся бо ж мусив опускати непритомну дівулю на своє коліно і підтримувати правою рукою, відімкнути замок на дверях і втелющитися до кімнати. Я пробував привести її до тями і так, і сяк, бив по щуках, пирскав у обличчя водою, нарешті розстебнув халата, аби помасажувати серце. І відсахнувся. На грудях між двома персами виднівся чималий, беззаперечно свіжий синець. На якусь мить здалося, то дивиться на мене страшне темно-синє око, що належить невідомо якій істоті. Оттямившись, я хотів прикрити нещасне тіло, але не стримався і став досліджувати далі. Синці виявилися і по боках, і на спині, коли я перевернув її на бік, рубці від шмагання. Батьки? Навряд. Вона вже показала мені, що має характер. Тоді або вона мазохістка, або... А раптом вона належить до якоїсь бузовірської секти. Вперше майнула думка. І ця секта чомусь влаштувала полювання за мною? додалася друга. «Надивилися?» Я здригнувся і поспішно відсмикнув руку. Відвернувся. А мозок ошелешила ще одна думка. Вона прикидалася. Все це була лише гра. Гра невідома для чого. «Не мучтеся!» Вона торкнулася моєї руки. «І не гнівайтеся!» Я не прикидалася, як ви зараз подумали. Мені справді стало недобре. Я здійснила надто великий подвиг, зустрівши вас та ще й... Ще й вдарила у лице. Вона спробувала підвестися, але тут же лягла знову, сказала, з винуватою усмішкою. Трохи ще голова паморочиться. «Де Валерія?» – спитав я. «Ах, Валерія!» – сказала Глорія. Як люб'язно, що ви нарешті про неї згадали. Довго, тягучу паузу не витримав, звичайно ж, я. То де вона? Напевне, вже у Львові. Глорія звелася на лікті,